Capitolul 6. Personalitatea lui Brai. După operă, omul. Dar cum să pătrunzi în ființa acestei personalități? Îndeoște, biograful izbutește să descopere laturile cele mai adânci ale făpturii sale în corespondența intimă. Dar, vai, așa cum am arătat, deplângând faptul, din această corespondență n-a mai rămas aproape nimic. De altfel, trebuie să fi fost destul de săracă. Viața modestă, aproape austeră pe care a adus-o inventatorul alfabetului pentru orbi, nu prea i-a dat prilejul să-și împărtășească gândurile și simțămintele în chipul acesta. Pe prieteni, brai îi avea în jurul său, în internatul în care și-a petrecut cea mai mare parte a vieții, iar sufletul și-l dezvăluia mai degrabă prin viu Grai. Vacanțele, răgazul prelungit la Cuvrei, sau prin alte părți din pricina sănătății, i-ar fi putut totuși prilejui un schimb de scrisori. Dar de bună seamă că el le scria prietenilor săi de la institut în brai, iar astfel de texte în genere încurcă și nu se păstrează. Chiar dacă Gotie, Colta sau alții ar fi păstrat cu piozitate unele dintre aceste scrisori, desigur că după moartea lor, Moștenitorii, neputând prețui valoarea acestor hârtii, cu aspect nu prea plăcut, le-au distrus fără asta sta mult pe gânduri. De altfel, cine are pe la anul 1850 să fie avut intuiția că, într-o bună zi, oamenii s-ar putea interesa despre ce a gândit și simțit acest orb umil printre umil. De la Bray el însuși nu avem decât un memento de aritmetică și cele cinci opuscule care constituie expunerea diferitelor sale sisteme. 169. Notă. 169. În mai multe rânduri, paginile 57, 70, 75, 76, 90, 127, 147 din studiu istoric, Pinie ne dă extrase din observații, făcute de brai pe care le folosește pentru propria sa apărare împotriva atacurilor îndreptate contra lui de Guade și Dufo. N-am regăsit originalul acestor note. Închei nota. Aceste texte sunt impersonale și nu ne dezvăluie deloc inima omului. Cu excepția lucrării nou procedeu pentru reprezentarea formei literilor prin puncte, care, după cum am mai spus, este o broșură mică de 16 pagini, imprimată în negru, celelalte lucrări destinate a fi citite numai de ori, de dreptul, sunt în relief cu linii, adică presate într-un sistem care, din cea mai mică lucrare, face o carte voluminoasă. Brai avea obiceiul să spună, 170, citez, Procedeele noastre de scris și de imprimat ocupă mult loc pe hârtie. Trebuie des să ne restrângem gândirea în cât mai puține cuvinte. Închei citatul. Notă. 170. Colta. Opera citată, pagina 16. Închei citatul. Tocmai din această cauză, cele cinci publicații nu ne arată decât un spirit preocupat de conciziune rece. Ceea ce însă putem observa comparându-le este faptul că, din acest punct de vedere, autorul lor, căutând în mod vădit perfecțiunea, dobândi tot mai multă ușurință. În 1829, grija pentru o prea mare precizie a avut ca urmare șovoiala în alegerea expresiei. În 1837, substituirea descrierilor prin exemple îl face să ajungă, pe drumul simplificării, la claritate. Când judecăm stilul unui orb care scrie unui alt orb, nu trebuie niciodată să uităm că pentru aceștia ilustrația nu există și că, adeseori, ea trebuie înlocuită cu explicații cât mai ample. Un om cu vedere va înțelege mult mai ușor ce este rafigraful Foucault aruncând o privire pe gravură decât citind cât de atent descrierea redactată de Brai 171, care totuși era un adevărat expert în precizie. Nota 171. Tablou cifrat 1848. Închei nota. În 1868, Institutul din Paris reedită, de astă dată cu caractere braille, tabloul cifrat destinat a face pe orb să scrie cu litere obișnuite, în care, paginile 13-15, citim următoarele. Citez. Se întâmplă adeseori ca unele persoane să-și închipuie că învățarea pe de rost a unei serii de cifre este obligatorie pentru a scrie după procedeul Braille-Foucault. Aceasta este o greșeală gravă, cu atât mai mult cu cât poate determina mulți orbi să renunțe la gândul de a recurge la un mijloc de corespondență cu cei cu vedere, atât de prețios pentru ei. Cercetarea cu atenția literilor literelor prezentate ca model în tablou este suficientă pentru a face să se imprime forma lor în memorie. Această imprimare slujește apoi ca ghid pentru trasarea configurației pe hârtie, cifrele neavând astfel decât rolul de a procura mișloacele necesare pentru a da o regularitate perfectă literelor. Închei citatul. Acest text... Nu figurează niciuna din cele trei ediții ale sistemului publicate încă pe când Brae era în viață. Fără îndoială că experiența a creat necesitatea intercalării acestei observații juste. Absența lui în edițiile originale ridică o problemă, cărui tip intelectual aparținea Brai. Se știe că printre orbi, unii, cei care și-au pierdut vederea destul de târziu, cel puțin după șase-șapte ani, continuă să vizualizeze un timp mai mult sau mai puțin îndelungat. Alții își construiesc imaginile în chip sintetic din elementele analitice descifrate prin pipăit. 172 Notă 172 Vezi în această privință Pierre Viei Lumea Orbilor Capitolele 9 13. Închei nota În sfârșit alții mărginindu-se la reprezentări spațiale excesiv de schematice, excesiv de sărace, își populează spiritul cu imagini aproximative, adeseori chiar numai cu simple cuvinte. 173 Notă 173 A se vedea studiul nostru, Orbirea și verbalismul, în Jurnal de Psicologie 1948, paginile 216-240. Închei nota. Nimic nu ne îndreptățește să credem că Braille ar fi fost omul căruia îi plăcea numai să vorbească. Este chiar peste putință de conceput că ar fi putut lucra la construirea sistemelor sale fără să fie avut o reprezentare mentală de natură spațială a diferitelor combinații pe care le mânuia. Dar, exceptând structura destul de simplă din punct de vedere geometric a acestor, Agregări de puncte, cum le numește el, nu putem afirma că Braille a fost un globalizator. Felul în care a procedat la alcătuirea tabloului cifrat ne face să ne gândim mai degrabă la un spirit care își construiește cu răbdare și metodă reprezentările, decât la un tip imaginativ, care le sesizează dintr-o dată. Practica sa... În învățământul cu tinerii orbi nu i-a îngăduit să conceapă că un orb ar putea opera altfel decât prin analiză și sinteză. Iată de ce Institutul Regal, de bună seamă în urma sfaturilor sale, făcu să se toarne tipuri reprezentând verticale de 10 puncte fiind sau nu în relief, care se puteau asocia întocmai ca și piesele unui joc de pasență. În felul acesta, forma literilor se putea reconstitui mărită. 174. Notă. 174. Procedeu nou, 1839, pagina 7, închei nota. Iată de ce nu-i veni în gând lui Brai să-i sfătuiască pe orbii care voiau să deprindă practica sistemului său să-și figureze mai degrabă forma literelor decât să se străduiască a învăța pe de rost cifrajul combinațiilor sale. Când Cochet, profesor la Institutul Orbilor din Nancy și care a cunoscut pe Bray în copilărie, a fost întrebat, citez, ce impresie făcea brai? ce purtări avea el, închei citatul. El răspunse după oarecare șovăială, care dovedea parcă teama de a nu aduce astfel o notă falsă, citez, avea aerul de prostănac, închei citatul. Răspunderea acestei aprecieri, șocantă în formă, îi aparține autorului. Noi o reproducem pentru că, în fond, poate nici nu este atât de jignitoare, nu numai că nu contrazice, dar într-o oarecare măsură confirmă părerile despre care am mai vorbit, 175, și altele care vor mai urma. Notă, 175. Capitolul 1, pagina 10. Închei nota. Adevărul este că sub un exterior prea puțin expresiv, datorită orbirii sale precoce, Brai păstra în taină calități prețioase. Edgar Gilbo care nu l-a cunoscut pe Brai personal, dar a fost elevul contemporanilor săi, ne mărturisea spre sfârșitul vieții sale. Citez. Pentru noi, Brai este bineînțeles un simbol, dar într-adevăr era lipsit de cultură. Când te gândești că și-a construit alfabetul omițând litera W, închei citatul. Am arătat mai sus, 176, ceea ce gândim despre această așa zisă omisiune. Nota 176, pagina 58, nota 91. Închei nota. Oricât i-ar fi fost delimitată cultura, totuși lui Ibrai a auzit vorbindu-se despre tratatul din Vesfalia sau despre Waterloo. Locul neobișnuit în aparență pe care îl ocupă litera W în urma literelor accentuate se explică, după părerea noastră, cu totul altfel decât printr-o omisiune. Nu vedem decât o dovadă în plus de grija pentru metodă care îl caracteriza pe tânărul inventator. Știm că litera W, 177, nu figura în tabloul literelor minuscule în relief pe care orbii învățau cititul înainte de a se fi pus în practică scrierea cu puncte. Nu era un semn prea important al alfabetului roman. Notă. 177. Ghie. Studiu asupra instrucțiunilor orbilor, pagina 147, închei nota. Când Brea a terminat cu figurarea celor 25 de litere simple, clasă cu deosebită grijă planșele 2C și 3A, caracterele reprezentând numai particularitățile ortografice, C, cu sedilă, E, cu accent ascuțit, cele 3 litere, cu accent grav, 5 litere cu accent circumflex, 3 cu tremă, apoi OE e. Și în sfârșit, faimosul W, toate urmând ordinea alfabetică. Dacă W rămâne ultima literă, este firesc, întrucât litera V cu care se înrudește este ultima dintre literele alfabetului roman care ar putea comporta o modificare tipografică. Bra era lipsit de cultură în sensul că nu studiase nici engleza, nici germana, dar, desigur, nu era lipsit de logică. Cu tot conținutul lor arid, textele scrise cu punctatorul de lui Bray ne dezvăluie totuși unul din aspectele personalității morale ale autorului lor. Omul onest, drept și plin de probitate, ni se dezvăluie în întregime, fără niciun fel de afectare, ne vom mărgini să trimitem pe cititor la frazele simple din avertizmentul plasat la începutul fiecarea din cele două ediții ale procedeului, în care aduce omagii precursorului său Charles Barbier, 178. Notă, 178, vezi capitolul 3, închei nota. În 1839, referindu-se la un sistem, 179, care totuși nu prea avea multe lucruri comune cu concepția fostului capitan de artilerie, el scria, citez, Domnul Barbier a imaginat reprezentarea sunetelor și articulațiilor prin agregarea punctelor în combinații foarte ingenioase. Mi-a îngăduit să modific procedeul său, reducând numărul punctelor din fiecare agregație, ceea ce ne-a dat o nouă scriere, astăzi foarte răspândită printre orbi. Închei citatul, 180. Notă, 179. Nou procedeu pentru a reprezenta cu puncte însăși forma literelor. Închei nota. Notă, 180. Ibidem, pagina 4. Închei nota. Brai nu considera că EU este de disprețuit. El folosește cu plăcere eu sau al meu când vorbește de inițiativele sale proprii, dar niciodată nu caută să eclipseze sau să micșoreze meritele altora. Reamintim că în prefața celei de-a doua ediții a expozeului făcut asupra sistemului său scria, citez, Profităm de această împrejurare pentru a adăuga unele observații utile și a face cunoscute aplicațiile ingenioase la care am ajuns datorită unei practici îndelungate și a bunăvoinței dovedite de mulți ori distinși. Închei citatul. Doi ani mai târziu își prezintă sistemul de reprezentare a literelor obișnuite și figurilor, spunând, citez, un procedeu la succesul căruia a contribuit foarte mult domnul Furnie, elev demn și colaborator plin de zel al lui Valentin Aui. Închei citatul 181 Notă 181 Ibidem, pagina 4 Furnie este acela pe care Aui l-a luat cu sine în Rusia și care, la 7 septembrie 1806, fiind prezentat de către maestrul său viitorului Ludovic al XVIII-lea, pe atunci exilat la Mito, scrise pe masa albă de lemn pe care se spune că s-ar fi redactat carta din 1814, fraza măgulitoare și profetică. Sub domnia lui Ludovic al XVIII-lea, Institutul Orbilor va ajunge la perfecție. Pe când colabora cu Bray, Furnier era pensionar al Institutului Kansven, unde a și murit. Închei nota. Se știe prea bine că din clipa în care Foucault a realizat mașina cu ajutorul căreia se putea scrie mult mai combinațiile concepute de brai, acesta a denumit sistemul care fusese inventat de el bray foucault Cine și-ar fi putut închipui în clipa morții lui Bray? Ne întrebam noi mai sus că numele lui va fi cunoscut în cele două emisfere. Nimeni, poate prietenii săi orbi, cei care au fost primii beneficiari ai unei invenții, să-i fi presimțit valoarea și extinderea. Prietenii orbi și de asemenea superiorii săi cu vedere, directorii sau șefii de învățământ în institut, care au fost martori în același timp ai apariției sistemului brai și ai însuflețirii și nădejdilor fără seamăn pe care le-a sădit în sufletele orbilor, dascăl și elevi care au trăit deopotrivă avântul luat de acest învățământ datorită acestui procedeu, și nădejdea situațiilor profesionale pe care aveau posibilitatea să le cucerească. Colegii lui Brai au avut presimțământul valorii invențiilor sale în așa măsură încât au dorit să obțină crucea legiunii de onoare pentru el, 182, dar dorința lor n-a fost niciodată realizată și Brai muri fără să fi primit această distinție, 183. Notă 182. Pinie, notă biografică, pagina 21. De bună seamă că remiterea legiunii de onoare lui Montal în 1851 făcu să se nască această dorință. Închei nota. Notă 183. După câte știm, până la această dată, un singur orb din copilărie a primit legiunea de onoare. Este vorba de Panjon, care, mergând pe urmele lui Sanderson, a urmat liceul Charmaine și obținu în 1807 premiul al doilea la matematici la concursul general. Sub restaurație a predat matematicile la liceul din Angers. El a fost făcut cavaler al legiunii de onoare în 1820. Mai târziu, Montal, fost eleva al Institutului, devenind acordorul împărătesei Eugenia, apoi Alexandru Rodenbach, eleva lui A.I. și unul din făuritorii independenței Belgiei, obținură această distinție. Primul în 1851, al doilea din mâinile lui Napoleon al treilea în 1861 cu prilejul inaugurării statuii ridicate lui Valentin Aui în Curtea de Onoare a Institutului. De atunci, lista orbilor titulari ai Legiunii de Onoare cu titlu civil s-a prelungit considerabil. Închei nota. Cine știe de altfel cum ar fi primit-o? Cu simplitate, fără-ndoială, întocmai ca acela care, recunoscând meritele altuia, este conștient de ceea ce el însuși a creat. Citez. Dacă vreodată a dorit onoruri, spune Colta 184, care s-ar fi cuvenit meritelor și lucrărilor sale, în niciun caz n-ar fi fost din cauza intereselor personale, ci pentru ca lumina lor să se răsfrângă asupra corpului didactic al institutului, din care socotea că este o glorie de a face parte. Încheie citatul. Nota: 184. Colta, opera citată, pagina 22, închei nota. După cum am văzut, s-a adus orbilor imputarea de a se fi servit de personalitatea lui Brai, de a o fi preamărit pentru a se preamări pe ei înșiși, făcând din el un simbol, un standard. Spiritul de corp a fost totdeauna un component al așa-numitului complex de minoritate și se prea poate să se fi găsit și câteva înflorituri în elogiile rostite de colta la 25 mai 1853 și din care noi am dat extrase mai ample. S-ar putea însă ca această impresie să nu fie decât efectul pe care îl produce asupra noastră, care nu mai suntem obișnuiți cu acest stil, tonul academic și uneori puțin prea căutat, adoptat de colta, pentru a aduce prietenului dispărut omagiul dictat de simțămintele sale. De altfel, prietenii săi cu vedere, Pinier, Dufou, Gaudet, Levit, ca să nu vorbim decât despre cei care au cunoscut pe brai, mai de aproape, ne-au lăsat despre caracterul lui un portret care concordă din toate punctele de vedere cu cel sugrăvit de Colta. Nu ne vom strădui de prisos să refacem după acești autori portretul făcut de ei. Căutând să-l accentuăm, nu vom izbuti decât să-l redăm mai șters. Să-l ascultăm mai degrabă pe colta, căruia brai i-a fost mai întâi dascăl, apoi coleg și prieten apropiat. Citez. Prietenia pentru el era o datorie de conștiință și, în același timp, un sentiment din cele mai calde. Ar fi fost în stare să-i jerfească totul timpul, sănătatea, avutul său. În această privință ne-a dat mai multe exemple. Astfel, unul din elevii săi cei mai buni părăsi institutul și, neavând destule mijloace de existență, Bray, organist la o parohie din Paris, nu stătu deloc în cumpănă să renunțe la acest post în favoarea elevului său. Închei citatul. Citez. El voia ca prietenia lui să fie de folos celor cărora le-o Îl făcea să fie vigilent în privința conduitei lor și adeseori îi inspira povețe hotărâte și luminoase. Când era de dat un sfat important, dar penibil, unui prieten comun, dacă alții și sau le era neplăcut să îndeplinească o misiune mai grea, hai să mă sacrific, spunea el surăzând. El îndeplinea atât de des astfel de funcții delicate, încât expresia îi devenise obișnuită, iar prietenii îl porecliră în glumă cenzorul. Spiritul lui cercetător nu se întrezărea niciodată în cursul conversației. Lui Ibrai se străduia cu deosebită grijă să nu-i scape ceva ce ar fi putut măgni pe cineva, oricine ar fi fost acela. Știa să întrețină o conversație în așa fel încât să fie întotdeauna interesantă și variată. Se spune că La Bruyere, SIC, a știut să se descătușeze de una din cele mai mari greutăți de stil, de tranziții. Lui Bray, pe lângă că avea acest dar, îl și dezvolta în permanență. Când vorbea, trecea pe nesimțite de la un subiect vesel la unul serios, de la un ton ușor la altul sever, cu toate că era însestrat cu un spirit pozitiv, nu pregeta când era vorba de o glumă de bun gust, din când în când făcea să sclipească scânteia unui cuvânt plin de duh, ba câteodată și încerca și ascuțișul delicat, al unei săgeți. Unele din expresiile sale treceau din gură în gură printre prieteni, cu toată cinstea și autoritatea proverbului. Citez. Cuvintele și tonalitatea vocii purtau pecetea unui suflet delicat, care se răsfrângea pe chipul său, unde era totuși destul de greu să dezlușești gândurile și impresiile, pentru că știa să le comprime în lăuntrul său, prin energia caracterului și voinței sale. Odată hotărârea luată își îndeplinea sarcina cu aceeași conștiinciozitate, fie că îi făcea plăcere, fie că îi era penibil, și era de ajuns să știe că ceea ce făcea era de folos. Închei citatul. Citez. cu totul aparte a spiritului său, cumpăna rațiunii, inteligența sa pătrunzătoare, îl făceau să întrevadă în lânțuirea și urmările evenimentelor. Printre cei din jurul său, puțini erau aceia care să nu-i fi cerut sfatul sau să nu fi fost mulțumiți de a fi urmat directivele indicate de spiritul său prevăzător. De altfel, a fost invitat să facă parte din Consiliul diferitelor societăți organizate în favoarea orbilor, 185, unde și-a adus contribuția cu mult zel și înțelepciune. Notă 185. Societatea pentru Ocrotirea și Ajutorarea Orbilor, fondată în 1841 de Dufo, directorul Institutului, Societatea de Plasare și Ajutor. Închei nota. Lui Ibrahim nu se mărginea de altfel la influența binefăcătoare a cuvintelor sale, ci o întregea prin acțiune și devotament. Îi plăcea să ajute și să ușureze suferințele celor amărâți. Când vârșa un bine, îl făcea cu atâta simplitate și delicatețe, încât cel care beneficia nici nu zărea mâna care îi venea în ajutor. Știa că nu era de ajuns numai să dăruiești celui în nevoie ci să-l ajuți în adevăratul spirit creștinesc care cinstește demnitatea omenească în persoana săracului. Credința lui temeinică și vie de care era animat i-au sădit în suflet aceste simțăminte nobile. Religia pe care a cultivat-o fără curmare cu atâta asiduitate și convingere l-au pregătit încetul cu încetul să privească, dacă nu fără emoție, dar cel puțin fără groază, apropierea morții. 186. Închei citatul. Nota 186. Colta. Opera citată, paginile 21-22. Închei nota. Dezinteresul lui Brai nu era de asemuit decât cu discreția sa. Astfel, după cum se știe, încă din 1839, își cedă orga de la Saint-Nicolas de Champ, un instrument vechi admirabil de care s-ar mai fi putut bucura dacă ar fi fost mai egoist. Se mai raportează 187 că din modestele lui mijloace procura plăci descris cărți în relief și altele tinerilor ori care nu aveau posibilitatea să și le cumpere singuri. Nota 187 P. Viei, conferință 1909, opera citată 08. Închei nota. În clipa morții n-a vrut ca patrimoniul familiei să fie întrucâtva știrbit. Lăsă bătrânei sale mame cea mai mare parte a rentelor sale, 300 franci, iar restul 50 îl împărți între nepoata sa, Louise Selin, Marnies și nepotul său, lui Isidore Caron, iar petecul de pământ pe care îl avea la cuvre îl rezervă fratelui său. Dar se socoti în să dispună după voie de economiile realizate în viața lui de ascet, cu toate că avea un venit modest și mai fusese și foarte darnic. În testamentul său declară cu hotărâre, citez, sumele de bani date cu un de mine înainte de 1 decembrie curent să nu fie reclamate, închei citatul. Prietenul său colta primi livretul s de economii de la Casa de Depuneri, 948 de franci, pianul vândut cu 250 de franci, mobile și diferite instrumente, dar acesta se consideră numai executorul s testamentar și, notă, după dictatul bolnavului, lista celor care urmau să beneficieze de vânzarea bunurilor rămase după urma lui. PINIE 188. n a păstrat această listă. Nici cei mai modești nu fusese răomiși. Societății de patronaj pentru orbi 120 de franci Societății pentru plasarea orbilor ieșiți din institut 400 de franci Infirmeriei Maria Tereza spre a face slujbe pentru o digna a sufletului său 40 de franci Preotului din Cuvre. Citesc, pentru slujbe și ca amintire bisericii din satul meu, închei citatul, 60 de franci, pentru conferința organizată în amintirea lui saint Vincent de Paul la Saint-Nicolas du Chardonnay, parohia căreia aparținea Saint-Firman și unde cântase la orgă, 50 de franci, pentru așezământul cărților bune scrise în puncte al domnișoarei Champion din Metz, 50 de franci, pentru așezământul răspândirii credinței, 50 de franci. Micului său însoțitor, 40 de franci. Îngrijitorului de la infirmerie, 30 de franci. Sorei de gardă, noaptea, 30 de franci. Celui care îi îngrija de camera sa, 40 de franci. Notă 188. Notă biografică, pagina 24. Închei nota. Levit, care fusese pe rând supraveghetor, supraveghetor general, apoi cenzor de studii la institut, îl cunoscu pe brai în vremea când primul nu era decât elev cu vedere în acest așezământ. El publică în 1880, în urma congresului ținut la Paris, subtitlul puțin cam barbar, anagliptografia și rafigrafia de Brai, o nouă ediție din sistemul lui Brai. Iată cum îl caracterizează pe inventator într-o frază care rezumă tot ce s-a putut scrie despre Brai. Citez. Chipul blând și calm al lui Brai dezvăluia însușirile alese cu care fusese înzestrat. Sfaturile lui, zvorâte dintr-o înțelepciune adâncă și dreaptă, erau foarte prețuite. credința ei vie de nezdruncinat, generozitatea ei fără margini, îl mânau întotdeauna spre bine. Când îi ajuta pe cei în suferință, o făcea cu o simplitate și o delicatețe exemplare. Închei citatul. 189 Notă. 189. Levit. Anagliptografia și rafigrafia lui Brai. Pagina 4. Alte trei ediții din anagliptografii au apărut în scrierea Brai. În 1885, 1897, 1912. Închei nota. Știm de la Colta, 190, că prietenii lui Brai, vrând să-l păstreze cât mai mult printre ei, i-au comandat portretul. Notă, 190, Colta, opera citată, pagina 25, închei nota. Arta născândă a fotografiei, care pe atunci se numea dagherotipie îngăduit să-i fie reprodus portretul și distribuit printre prieteni. Textul lăsat de colta nu ne lămurește dacă desenul fusese executat pe când Bra era încă în viață sau pe patul de moarte. Se pare însă că versiunea aceasta din urmă este cea adevărată. Ceea ce știm însă cu certitudine este că Diufo, pe atunci director al institutului, om cultivat care de bună seamă își aminti cum se procedase pentru Pascal, făcuse să-i se ia masca și astfel se păstră chipul calm, surâzător al celuia care a făcut atât de mult pentru orbi și care acum îi părăsea. După acest prețios mulaj, a cioplit în marmură sculptorul Jufroa, 191. Bustul care a fost plasat în vestibulul institutului și inaugurat la 25 mai 1853, 16 luni după dispariția aceluia care a fost lui Ibrai. O listă de subscripție lansată printre elevii și profesori institutului a înlesnit acoperirea cheltuielilor necesare. O altă subscripție a fost deschisă în 1882 în vederea ridicării unui monument lui Braille în piața satului său natal. Strângându-se o sumă destul de însemnată pentru vremea aceea, 5.486 de frangi, s-a putut prevedea nu numai un bust, dar și un basorelief executat de sculptorul Etienne Leroux, 1836-1906. Planșa 8B Atât bustul cât și basorelieful au fost urnate de firma Maison Sio de Coville, care oferi bronzul în mod gratuit. Bustul de o înălțime de 78 cm, reprezintă pe brai în uniformă de profesor cu reverul redingotei împodobit de minuscula frunză de laur, iar mantaua pe umărul stâng, cât despre trăsăturile figurii Etienne Leroux, se inspiră și el după masca comandată de Dufaux, însuflețind-o însă cu, citez, o expresie plină de viață și de profundă inteligență. înche citatul. Pe bază relieful de 94 cm înălțime, având 90 cm bază, Brai, văzut pe trei sferturi, înclinându-și capul pe umărul stâng, călăuzește mâna unui tânăr orb pe alfabetul cu puncte în relief. Părul inventatorului puțin răsfirat vrea să simbolizeze neînsemnata atenție pe care geniile o dau persoanei lor fizice, ceea ce însă nu coincide neapărat cu adevărul obiectiv. Colta 192 ne spune într-adevăr că, citesc, ținuta lui era potrivită cu cele mai stricte exigențe ale convenienței. Observa întotdeauna cu deosebită grijă ca să nu-i scape nimic din ceea ce ar fi putut să atragă atenția asupra lui. Postamentul de piatră poartă această inscripție, unde ajuns de elogventă în simplitatea ei. Lui Brai, orbii recunoscători. Încheie citatul. Notă 192. Opera citată, pagina 22. Închei nota. Brai a mai avut parte și de alte omagii postume. Din 1867, de când la Rus i-a consacrat un articol important, 193, numele de Brai figurează în toate dicționarele franțuzești și străine. Notă. 193. Marele dicționar universal al secolului al XIX-lea de Pierre Larousse, ediția din 1867, tomul 2, pagina 1195, închei nota. În 1883, PFO, pe atunci director la Kensven, dădu numele de Școala Brai, instituției care, trei ani mai târziu, trecu în sarcina bugetară a departamentului Senei. Tot atunci, din inițiativa lui PFO, Consiliul Municipal din Paris hotărâ să dea numele de lui Braille prelungirii străzii Montampoavre în cartierul Picpiu. În 1883, Maurice de la Cizeran, denumit de asemenea primul periodic francez în puncte în relief, lui Bray. De atunci, numeroase ziare în relief apărute în diferite limbi au adăugat la titlul lor și acest nume. La Review Brai, The Brai Mail, Revista Brai, etc. Chiar dacă rostirea se deosebește, dar pretutindeni în toată lumea, fie că se folosește ca nume propriu sau comun, 194, orice orb care a învățat să citească cunoaște acest cuvânt. Notă 194 Gilbo afirmă că în urma congresului din 1878 s-a luat obiceiul să se vorbească de Braille pentru a desemna scrierea cu puncte în relief concepută de lui Braille, conform istoria muzicografiei Braille, opera citată, pagina 28. Închei nota. În 1909, Institutul Național celebră cu mult fast centenarul nașterii celui mai ilustru dintre elevii săi. În sfârșit, la 19 ianuarie 1948, administrația franceză APTT a emis un timbru care răspândie figia lui Braille printre filateliștii celor două emisfere. Ultimul război mondial a zădărnicit înfăptuirea proiectului conceput în 1937 de a-i se ridica un monument pe una din străzile Parisului, chiar în cartierul în care și-a încheiat zilele. Se va mai relua oare acest proiect? Se fac pregătiri pentru celebrarea centenarului de la moartea Inventatorului. Cu această ocazie s-a emis ideea transmutării cenușii sale la Panteon, un orb care altădată ar fi fost considerat ca paria să ajungă la Panteon. Ce ironie în aparență, ce antiteză, dacă ar fi fost anunțat pe când era încă în viață, ar fi zâmbit sau protestat dar pentru Orbi Brai este mai mult decât un om. El este un simbol, simbolul independenței smulsă de unul dintre ailor celei mai crude infirmități. Pentru un francez, el este una din razele luminoase ale intelectualității și umanismului francez. Sfârșit. Ați ascultat lui Brai, inventatorul alfabetului Orbilor, de Pierre Henri Lectura Anișoara Rădulescu Carte imprimată de Fundația Cartea Călătoare